23. fejezet. Egész éjszaka meneteltek. A három eszélyesz katona olyan iramot diktált a hegyes földes vidéken, hogy Don Walker, bár nem cipelt hátizsákot, és azt gondolta, jó erőben van, teljesen kimerült, és levegő után kapkodott. Időnként téldre bukott, és úgy érezte, egy lépés sem bír már menni, és még a halál is jobb ennél a csontighatoló, minden izmát átjáró végtelen fájdalomnál. Ilyenkor mindig két acélos kar nyúlta hóna alá, és hallotta, hogy Stevenson őrmester a maga sajátos londoni akcentusával azt mondja. Gyermál, pajtás, csak még egy kicsit! Látod ott azt a gerincet? Annak a túlsó oldalán már biztos meg tudunk pihenni. De hát persze nem állhattak meg. A hogy délnek vették volna útjukat, és a Jebel Al Hamrin hegyvonulatait ebben az irányban próbálták volna meg elhagyni, Mark Martin úgy döntött, hogy mivel arrafelé biztosan a köztársasági gárda gépesített osztagai babotlanának. Inkább éjszakra mennek, az iráni határ felé vívő magas hegyekbe. Ezzel a taktikával arra kényszerítették az ubaidi járőröket, hogy utánuk kapaszkodjanak. Amint virradatkor Martin visszanézett a völgybe, hat iraki katonát vett észre, akik frissebbek voltak a többieknél, és egyre közelebb kerültek hozzájuk. Amikor a gártisták kiértek a következő domtetőre, azt látták, hogy egyik prédájuk nekik háttal ott ül a földre rogyva. Az irakiak egy cikla mögé ugrottak, majd tüzet nyitottak, és szitává lőtték a betolakodót. A tetem előre bukott. Ekkor a hat férfi kitört a fedezékből, és előre rohant. Túl későn vették észre, hogy a test az egyik bergel hátizsák volt, amelyre egy terepszínű zubbanyt borítottak, tetejébe pedig repülős repülősi sakját nyomták. Ahogy a test körül álltak, a hangtompítós Hekler unkok képisztolyok lekaszálták őket. Hanákin városa fölött Martin végre pihenőt vezényelt, és egy üzenetet továbbított Riádba. Stevenson és Eastman örtáltak, és a nyugati lejtőt kémlelték, ahonnan még esetleges üldöző járőrökre számíthattak. Martin röviden csak annyit közölt Riáddal, hogy az SZSZ különítményből hárman maradtak, és velük van egy amerikai repülőtiszt is. Arra az esetre, ha az üzenetet lehallgatnák, pozíciójukat nem adta meg. Azzal indultak tovább. Messze fent a magas hegyek között, közel a határhoz. Egy kőkunyhóban találtak menedékre, amelyet nyaranta a helybéli pásztorok használnak, amikor anyájjal a felső legelőkre jönnek. Ott aztán váltott őrséggel kivárták a négy napos szárazföldi háború végét, amelynek során a távoli déli vidékeken a szövetséges harckocsizók és légierő a 90 órás világháborúban tönkreverték az iraki hadsereget, és bevonultak Kuwaitba. Ugyanezen a napon, tehát a szárazföldi háború első napján, egy magányos katon nyugati irányból iraki földre lépett. A Sajjaret Matkal izraeli kommandó tagja volt, akire kitűnő arab nyelvtudása miatt esett a választás. Egy bőséges üzemanyagkészlettel ellátott izraeli helikopter, amely a jordániai hadsereg színeit viselte, felemelkedett a negev sivatagból, átrepült a jordániai sivatagon, és a férfit a ruvájci határátkelőtől valamivel délre, már iraki területen tette le. Majd felszállt, megfordult, és Jordánián keresztül észrevétlenül visszatért Izraelbe. Martihoz hasonlóan ennek a katonának is egy könnyű vázas, lepusztult külsejű motorkerékpárja volt, amelyre strapabíró, sivatagi abroncsokat szereltek. A masinát őseregnek álcázták, és ennek megfelelően ütött-kopott, mocskos, rozsdás és horpadásos volt, de kiváló teljesítményű motorral rendelkezett, a hátsó kerék fölött átvetett két tartályban pedig tartalék üzemanyagot is vitt. A katona kelet felé haladt a főúton, és estére már meg is érkezett Bagdadba. Felettesei rendkívüli óvatossággal gondoskodtak a biztonságáról. Ama bámulatos fű alatti sustorgás révén, ami még az elektronikus hírközlést is lepipálja, Bagdad lakossága már tudta, hogy délirak és kuvaid sivatagaiban a hadseregüket felmorzsolják. Az első nap estéjére az amán visszavonult a barakjaiba, és ki sem mozdult onnan. Most, hogy a bombázás abba maradt, mert hiszen a csatatére minden szövetséges repülőgépre szükség volt, az emberek szabadon sétáltak Bagdad utcáin, és nyíltan beszélgettek az amerikaiak és az angolok közelgő bevonulásáról, ami majd elsőpri Saddam hussein -t. Az eufória alig egy hétig tartott, amikor is világosá vált, hogy a szövetségesek mégse jönnek, az amám uralma pedig ismét csak maga alá gyűrte őket. A központi buszpályúdvar nyüzsgött a katonáktól, Legtöbbjük még a sivatagban lehányta magáról az egyenruhát, és itt most alsó alsóneműben tolongtak. Dezertőrök voltak, akik kicsúsztak a frontvonalak mögött várakozó kivégző osztagok karmaiból. Kalasnyikovukat eladták egy egy áráért, és igyekeztek haza a falujukba. A hét elején ezekért a fegyverekért még 35 dinárt adtak, négy nappal később azonban már csak 17-et. Az Izraelből átdobott férfinak egyetlen feladata volt, amelyet az éjszaka folyamán el is végzett. Az augusztusban eltávozott Alfonzó Benz mónkáda három postaládában is hagyhatott üzenetet Jerikónak. A moszad még most is háromról tudott. Időközben ugyan Martin biztonsági okokból kettőt megszüntetett, a harmadik azonban változatlanul élt. Az izraeli mindhárom sűjesztőben elhelyezte az azonos szövegű üzenetet, a megfelelő helyekre felrajzolta a kréta jeleket, felült a motorkerékpárjára és a nyugati irányban menekülők áradatához csatlakozva visszaindult a határ felé. Egy nap múlva oda is ért. Itt aztán délre letért a főútról, be a kijetlen sivatagba, megkereste az elrejtett adóvevőt és leadta a sorozatot. A negebb sivatag fölött köröző helikopter vette az adást és azonnal indult, hogy felvegye emberét. Ebben az ötven órában az izraeli katona egy szemelnyit sem aludt és ennél is csak keveset evett, de a küldetését teljesítette és biztonságban hazaérkezett. A szárazföldi invázió harmadik napján Edith Hardenberg visszatért íróasztalához a Winkler Bankban. Zaklatott volt és dühös. Előző reggel, épp amikor munkába indult volna, telefonhívást kapott. A telefonáló az édesanyja szomszédjának mondta magát, és hamisítatlan szárcburgi akcentussal beszélt. Azt mondta, hogy Frau Hardenberg valami jeges foltó megcsúszott, csúnyán lesett a lépcsőn és nagyon rossz állapotban van. Edith azonnal felhívta az anyját, de a telefon állandóan foglaltat jelzett. Végül már teljesen kétségbe esett, és meghívta a szálzburgi központot, ahol arról tájékoztatták, hogy az édesanyja készüléke vélhetőleg meghibásodott. Beszólt a bankba, hogy nem tud munkába menni, és a latyakos havas úton Szálzburgba indult. Késő délelőtt érkezett meg. Édesanyja mak egészségesen fogadta, és meglepődött a váratlan látogatáson. Semmiféle lépcsőről nem esett le, az égvilágon semmi baja nincs. Az viszont igaz, hogy valami igaz ember elvágta a lakásához vezető telefonvezetéket. Mire Edith visszaérkezett Bécsbe, már túl késő volt ahhoz, hogy bemenjen a bankba. Amikor megjelent az irodában, főnökét még nála is rosszabb hangulatban találta. Wolfgang Kemütlich súlyos szemrehányásokat tett neki, hogy távol maradt a munkától, és rossz kedvűen hallgatta a magyarázkodást. Hamarosan az ő boldogtalanságára is fényderült. Előző nap úgy tíz óra tájt egy fiatalember jelent meg a bankban, és mindenképpen beszélni akart vele. A látogató előadta, hogy a neve Aziz és az egyik tetemes összegű titkos számla tulajdonosának a fia. Az arab férfi elmagyarázta, hogy az apja gyengékedik, és arra kérte őt intézkedjen a nevében. Ezután az évjabb Aziz dokumentumokat vett elő, amelyek minden kétséget kizáróan igazolták, hogy apja megbízásából jár el, és teljes körű meghatalmazása van a számla minden nemű kezelésére. Herr Gemütlich aprólékosan átvizsgálta az iratokat, de a legkisebb hibát sem tudta felfedezni. Nem volt más választása, mint hogy a fiatalember szolgálatára álljon. Ez a nyomorult ifjonsz ragaszkodott ahhoz, hogy apja kívánságának értelmében a számlát úgy, ahogy van, megszüntesse, és a pénzt egy másik bankba utalja át. Mindezt akkor, ezt jól értse meg Fraulein Hardenberg, amikor alig két napja további három millió dollár érkezett a számlára, és ezzel a teljes összeg már jó 10 millió dollárra rúgott. Edith Hardenberg nagy-nagy csendben hallgatta végig a gemüth lichre csapás történetét, aztán kérdezett néhány dolgot a látogatóról. Igen, hangzott a válasz, a keresztneve valóban kering volt. Most, hogy Edith említi, tényleg volt egy pecsétgyűrű a kisúján, amelybe halvány rózsaszín opálkövet foglaltak, és igen, az állam volt egy forradás. Ha a bankárt kevésbé foglalta volna le az őtért gyalázatos gaztet, bizonyal elkcsolálkozik, miként lehetséges az, hogy titkárnője, aki ezt az embert soha nem láthatta, ilyen pontos kérdéseket tesz fel. Az persze tudta, ismert el Gemütlich, hogy a számlatulajdonos valami arab lehet, de arról fogalma sem volt, hogy az illető iraki és hogy van egy fia. Munka után Edith Hardenberg hazament és hozzálátott, hogy kitakarítsa kis lakását. Órákon keresztül súrolt és sikert. Közben két kartondobozzal elment a néhány száz méternyire lévő nagy szemétgyűjtőhöz, és lezúdította őket. Az egyikben kozmetikumok, illatszerek, krémek és fürdősótaigelyek voltak, a másikban mindenféle női fehérnemű. Aztán folytatta a takarítást. A szomszédok később azt mondták, egész este, de még késő éjszaka is egyre csak zenét hallgatott, nem Mozartot és Strauss-t, amit egyébként szokott, hanem Verdi-t, és tőle is főleg valami Nabukkó részletet. Egy különösen vájtfülű szomszéd azt is tudni vélte, hogy az a rabszolgakórus volt. Egyre csak azt hallgatta. Éjfél után abba maradt a zene, aztán Edith Hardenberg kocsibe ült és elhajtott. Csak két dolgot vitt magával a konyhából. Másnap reggel hétkor egy nyugdíjas könyvelő sétáltatta a kutyáját a Prater Parkban. Ő találta meg. Az öreg úr letért a hauktállérról, hogy kutyája elvégezhesse a dolgát az erdőben. Edith takaros szürke, víd kabátjában volt, Haját konyba tűzte, a lábára vastag florhalisnyát és józanul mértéktartó lapos sarkú cipőt húzott. A tölgyfa ágára hurkolt ruhaszárító kötél nem hagyta cserben. A kiskonyhai létra egy méterre tőle feküdt a földön. Halálával megbékéltem merebb mozdulatlanságba feszült. Keze szorosan az oldalánál, lábfeje előírásosan a föld felé mutatott. Mindig nagyon kötelességtudó hölgy volt szegény Edith Hardenberg. A szárazföldi háború utolsó napja február 28-a volt. A kuvaitól nyugatra elterülő iraki sivatagokban az iraki hadsereget bekerítették és megsemmisítették. A kuvaitba augusztus 2 án köztársasági gárda hadosztályait a fővárostól délre felmorsolták. A megszálló csapatok kivonultak kuvait városból, de közben minden útjukba eső építményt megpróbáltak felgyújtani vagy lerombolni, aztán a harckocsik, teherautók, furgonok, személyautók és lőszerkocsik kígyózó hadoszlopban éjszakra menekültek. Amikor a főúton megkezdték az átkelést a Metla hegygerincén, lecsaptak rájuk. Az F-15-ösök és a jaguárok, a tomketek és a harnetek, a tornádók és a fándörboltok, a fantomok és az apacsok rájuk zúdultak és üszkös roncsokká tépték őket. Mivel a hadoszlop eleje megsemmisült, és így elzárta az utat, a megmaradt járművek sem előre, sem hátra nem tudtak mozdulni, és a szűk szorosban még az útról sem tudtak letérni. Sokan meghaltak ott, és az életben maradtak, megadták magukat. Napnyugtakor az első felszabadító arab csapatok benyomultak kuvaidba. Aznap este Mike Martin ismét felvette a kapcsolatot Riáddal, akik elmondták a híreket. Martin megadta a pozíciójukat és egy elfogadhatóan sík, közeli mezőjét is. A négy férfi már kifogyott az élelemből, és inni sem volt más, mint olvad hólé. Borzasztóan fáztak, mert nem mertek tüzet gyújtani, nehogy a fény elárulja, hol rejtőznek. A háborúnak ugyan már vége, nagyon is könnyen előfordulhat azonban, hogy a hegyi járőrök ezt nem tudják, vagy éppenséggel nem törődnek vele. Közvetlenül napfelkelte után az amerikai 101-es légiszállítási hadosztálytól kölcsönzött két nagy hatósugarú Black Hawk helikoptert küldtek értük. Olyan nagy volt a távolság a szaudi határtól, hogy arról az ideiglenes bázisról jöttek, amelyet a történelem legnagyobb helikopteres támadása után a 101-esek állítottak fel 80 kilométerre a határtól iraki területen. Még az Eufratesznél kialakított bázistól is hosszú volt az út a Hanákin fölötti határmenti hegyekig. Ezért jött két helikopter, a másodikban a hazautóhoz szükséges tartaléküzemanyag volt. A biztonság kedvéért 8 F-15-ös kísértőket, és míg az utántöltést végezték a réten, fölöttük köröztek védelmezőm. Don Walker felkancsolított az égre. Hé, ezek az én cimboráim, kiáltotta. Aztán a két Black Hawk már visszafelé zűn és útjukat a vadászgépek fegyverei vigyázták. Amikor megérkeztek a szaudi-iraki határhoz, a forgószél kavart a homokon búcsút vettek egymástól, maguk körül mindenfelé a legyőzött hadsereg szerteszort maradványait látták. A homokot felkorbácsolva az egyik Black Hawk forgószárnyai ismét felpörögtek, s a helikopter Don Walker-t zaránba vitte, az egyik raj legénységét pedig vissza Alhárzba. Kisé távolabb egy brit Puma várokozott, hogy az SES embereit saját titkos és zárt bázisukra vigye. A szászex lankás dombjai közt megbúvó kényelmes házban dr. Terry Martinnal is tudatták, hogy öccse valójában hol is volt október óta, egyúttal azt is közölték, hogy most már elhagyta Irokot és Szaudorábiában van biztonságban. A tudós kis hián rosszul lett a megkönnyebbüléstől. Az SIS még aznap őt Londonba, ahol végre visszazökkent a régi kerékvágásba és ismét tanítani kezdett a keleti és afrikai tudományok intézetében. Két nappal később, március 3-án, egy Safaván nevű kicsi, használaton kívüli iraki kifutópályán felállított sátorban a koalíciós erők parancsnokai két bagdadi tábornokkal találkoztak, hogy a megadás feltételeiről tárgyaljanak. A szövetséges tárgyalófél álláspontját Norman Schwarzkopf tábornok és Hallett bin sultán herceg fejtették ki. Az amerikai tábornok mellett a brit haderő parancsnoka Sir Peter de la Billière tábornok ült. A nyugati tárgyalópartnerek mind a mai napig úgy tudják, hogy Safvánba csak két iraki tábornok érkezett, valójában azonban három. Az amerikai biztonsági intézkedések rendkívül szigorúak voltak, mert teljes mértékben ki akarták zárni még a lehetőségét is annak, hogy bármiféle merényletet kövessenek el a sátorban tárgyaló tábornokok ellen. Egy komplett amerikai hadosztály zárta körbe a repülőteret, arccal kifelé fordulva. A szövetséges parancsnokokkal ellentétben, akik délfelől helikopterekkel érkeztek, az iraki tábornokokat úgy utasították, hogy autóval jöjjenek egy utelágazásig, amely a kifutópályától északra volt. A kocsikat aztán ott hagyták, és páncélozott amerikai csapatszállító járművekbe szálltak át, amelyek az utolsó három kilométert tették meg belük a kifutópályáig és a sátrak csoportjáig, ahol már vártak rájuk. Tíz perccel azután, hogy tolmácsai kíséretében az iraki tábornokok beléptek a tárgyalás helyszínéről szolgáló sátorba, egy újabb Mercedes limuzin közeledett a Baszrai úton az elágazás felé. Akkorra már az amerikai hetedik páncélos dandár egyik századosa volt itt a parancsnok, magasrangú előjárói előzőleg mind elmentek a kifutópályához. A váratlanul felbukkanó limuzint azonnal megállították. Az autó hátsó ülésén egy harmadik iraki tábornok volt, igaz, csak dandártábornok, kezében egy fekete aktatáskát tartott. Sem ő, sem a sofőrje nem tudott angolul, a százados pedig nem beszélt arabul. Már éppen azon volt, hogy rádión beszól a kifutó pályához, és utasítást kér, amikor egy zsip hajtott hozzá, benne két amerikai ezredes. Külön sofőrjük nem volt, a járművet az egyik ezredes vezette a zöldsapkások uniformisában, a másik tiszt a C2, vagyis a katonai hírszerzés egyenruháját viselte. Mindketten igazolták magukat. A százados megvizsgálta azonosító kártyájukat, mindent rendben lévőnek talált, és szalutált. Jól van, százados, már vártuk ezt a gaz mondta a zöld sapkások ezredese. Biztos valami defekt miatt késett. Abban a táskában, mutatta hírszerzőtiszt az iraki dandártábornok aktatáskájára, ott van az összes amerikai hadifogoly neve, beleértve az eltűnt pilótákét is. Norman bátyánk most rögtön mindent látni akarja. Az iraki főtiszt közben kiszállt, és csak értetlenül áldogált az autó mellett. Több páncélozott jármű már nem volt. A szöldsapkások ezredese durván a dzsip felé taszította az irakit. A százados zavarba jött. Nem tudott semmiféle harmadik tábornokról. Azt viszont tudta, hogy nem sokkal azelőtt az egysége szerzett egy rossz pontot a nagyfőnöknél, amikor azt állították, hogy ellenőrzésük alá bonták sappánt, pedig ez nem is volt egészen igaz. Másra hiányzott volna, minthogy Schwarzkopf tábornok haragját még inkább magukra vonja azzal, hogy visszatartja a hadifoglyok listáját. A csip elporzott Safván irányába. A százados megvonta a vállát, az iraki sofőrnek megintett, hogy kocsiával álljon be a többi parkoló autó közé. A kifutó pálya felé bívő úton a csip vagy másfél kilométeren keresztül amerikai páncélosok sorfala között haladt. Aztán még mielőtt a tárgyalás tényleges helyszínét körülzáró Apache helikopterek kordonához értek volna, egy üres útszakasznál megálltak. Most, hogy már elhagyták a tankokat, a hírszerző tiszt az irakihoz fordult. Az ülése alatt talál ruhát, mondta Rabul, de ne szálljon ki a kocsiból, hanem gyorsan kapja magára őket. Az iraki országos sötétzöld egyenruháját viselte. Az ülése alatt összetekert ruházat, a szaudi különleges erők eszeredesi rangú, világos cserszín uniformisa volt. Sebesen átvette a nadrágot, zubbanyt, sapkát. Még mielőtt a helikopterek gyűrűjéhez értek volna, a dzsíp letért az útról, bevágott a sivatagba, megkerülte a kifutópályát és délnekerett. Safván túlsó végén aztán visszatértek a 32 nyire lévő Kuvaidba vivő főútra. A repülőtérnek háttal minden oldalon amerikai tankok sorakoztak. Az volt a feladatuk, hogy arra ügyeljenek, nehogy valaki behatoljon az őrzött területre. A tankok páncéltornyából azt látták a parancsnokok, hogy saját zsipjeik egyike-két, szintén hozzájuk tartozó ezredese meg egy szaudi tisztel messze a védett zónán kívül délfelé halad, és egyre csak távolodik tőlük, így hát nem is érdekelt őket a dolog. A zsipnek majdnem egy órába telt, míg elért Kuwait repülőterére, amely azokban a napokban letarolt romhalmaz volt, az irakiak ízekre tépték. Felette fekete füstpalást, amelyet a szerte az Emirátusban lángoló olajmezőkről hozott a szél. Az út azért tartott ilyen sokáig, mert el akarták kerülni a Metla-szorosban véghezvitt mészállás szíhelyét, és így a várost csak egy jókoras sivatagi kitérővel tudták megközelíteni nyugat felől. A repülő tértől 5 kilométerre a hírszerző ezeredes egy kiskézi jelzőkészüléket vett ki a kesztyű tartóból és beütögetett egy sorozatot. A reptér fölött most egy repülőgép közeledett. Egy szállítókocsi volt az ideiglenes irányítótorony, amerikaiak dolgoztak benne. A bejövő repülőgép egy brit Aerospace H-125-ös volt. Mi több, a brit parancsnok, de La tábornok különgépének látszott. Az kellett legyen, a hívójele minden jelzése egyaránt kifogástalanul rendben található. A légi irányító megadta a leszállási engedélyt. A H-125-ös nem gurult be a repülőtéri épületronchoz, hanem tisztes távolban maradt. Ekkor odahajtott hozzá egy amerikai zsíp. A repülőgép ajtaja kinyílt, a lépcsőt leeresztették, aztán három férfi ment fel a fedélzetre. A Grembi 1-es kér a felszállásra, hallotta a légirányító. Éppen egy bejövő kanadai hercules volt elfoglalva, ami gyógyszereket hozott a kórház számára. Várjon, Grembi 1-es, mi a repülési terve? Azt akart ezzel mondani, hogy hiszen ez veszettő gyorsígy, hová a pokolba siet ennyire. Sajnálom, kovai torony. A hang határozott és pattogó volt, tisztára brit, légierős stílusa. Az irányító már korábban is hallott angol pilótákat, egyformának hangzott az összes. Egytől egyik pipec volt mindegyik. Kuvai torony, épp az imént vettük fel a fedélzetre, a szaudi különleges erők egyik ezredesét. Nagyon rosszul érzi magát. Halit herceg stábjához tartozik. Schwarzkopf tábornok kérte, hogy azonnal evakuáljuk, így ször felajánlotta a saját gépét. Kérünk engedélyt a felszállásra, öreg fiú. Igazán? A brit pilóta egy szuszra három jeles férfiút is felsorolt: egy tábornokot, egy herceget és egy brit birodalmi lovagot. A légi irányító egy főtörzsőrmester volt, aki igazán jól végezte a munkáját. Szép karriert futott be az amerikai légierőnél. Ha megtagadja, hogy egy herceg stábjához tartozó beteg szaudi ezredest az amerikai főparancsnok kérésére a brit parancsnok különgépén haladéktanul elszállítsanak, nos, ez semmiképpen nem tenne jót a karrierjének. Grembi 1-es, megadom a felszállási engedélyt, mondta. A H.S. 125-ös felszállt kuvaidból, de ahelyett, hogy Riad felé vette volna az irányt, ahol a közép-kelet egyik legkitűnőbb kórháza van, a királyság északi határai mentén nyugatnak haladt. Az örökké Éber Avax meglátta, és tájékoztatást kért a repülési irányról. A pilóta maga hamisítatlan angol akcentusával most azt magyarázta el, hogy Ciprusra mennek, az akrotíri brit bázista, mert Dela Biliér tábornok egyik közeli barátját és tisztását kell odavinniük, aki súlyosan megsebesült egy szárazföldi aknától. Az AVAX gépparancsnoka ugyan semmit nem tudott erről, viszont azt sem tudta, miként volhatná kétségbe az állítást. Most kövesse le! 15 perccel később a HS-125-ös elhagyta a szaudi légteret, és már Jordánia fölött repült. A hátul üldögélő irakinak sejtelme volt arról, merre járnak, viszont mély benyomást tett rá az amerikaiak és angolok kiváló szervező munkája. Noha nyugati pénzelőinek utolsó üzenete némi fejtörést okozott neki, hosszas fontolgatás után végül is úgy döntött, bölcsebb lesz most elhagyni az országot, mint későbbre halasztani a dolgot, amikor már csak egyedül és segítség nélkül tehetné meg ugyanezt. A terv, amelyet abban az üzenetben vázoltak fel neki, oly csodálatosan valósult meg, mintha csak álmodna kijött a fülkéből az egyik brit trópusi egyeruhába öltözött pilóta, és mondott valamit az amerikai hírszerző ezeredesnek angolul, mire az elvigyorodott. Isten hozta a szabad világban tábornak, mondta aztán a vendégének a rabul. A szaudi légteret már el is hagytuk. Nem sokára felteszünk öt egy utasszállítóra, és irány Amerika. Hogy el ne felejtsem, van itt nálam valami az ön számára. A szivar zsebéből egy papírlapot, és odaadta az irakinak, aki nagy élvezettel olvasta. A kimutatást tartotta a kezében a Bécsi bank számláján letétbe helyezett pénzről. A végösszeg több mint 10 millió amerikai dollár volt. A zöldsapkások ezredese egy kis fali nyúlt, és elővett néhány poharat, meg egy pár kót kis mini üveget. Külön-külön mindegyik pohárba beletöltött egy-egy üveget, aztán körbeadt őket. Hát akkor, barátom, a gond tal a jó létre. Mindkét amerikai kiürítette a poharát. Az iraki elmosolyodott, és ő is ivott. Most pihenjen egy kicsit, mondta a hírszerző ezredes arabul. Nem egészen egy óra múlva, már ott is vagyunk. Ezután magára hagyták. A férfi hátrahajtotta a fejét a párnára, és hagyta, hogy gondolatai szerencsés vagyonszerzést előkészítő öt és fél hónap történéseire kalandozzanak. Sokszor vállalt igen nagy kockázatot, de megérte. Visszaemlékezett arra a napra, amikor ott ült az elnöki palota tárgyalótermében és a is közölte velük, hogy Iraknak még éppen időben saját atombombája van. A bejelentés villámcsapásként érte, miként az is, hogy miután erről tájékoztatta az amerikaiakat, hirtelen megszakították vele a kapcsolatot. Aztán egyszer csak megint üzenetet kapott tőlük, még sürgetőbbet, mint valaha, amelyben a bomba rejtek helyét követelték tőle. Halvány sejtelmesen volt hol lehet, de úgy döntött, a felajánlott 5 millió dolláros jutalomért habozás nélkül minden kockára kell tennie. Aztán jóval könnyebben sikerült, mint képzelte volna. A nyomorult atomkutató mérnököt, dr. szalás Szitkit Bagdad utcáin kapta el, és azzal vádolta meg a kínzások közepette, hogy elárulta a szerkezet helyét. Ártatlanságát bizonygatva a mérnök valóban kiadta Alcubály nevét az álcázás módjával a roncsteleppel együtt. Honnan tudhatta volna a tudós, hogy nem két nappal a bombázás után, hanem három nappal előtte vallatják. Jerikót akkor érte a következő megrázkódtatás, amikor meghallotta, hogy gét brit lelőttek. Ezt nem láthatta előre. Minden Mindenáron meg kellett tudnia, vajon az eligazítás során mondtak-e nekik bármit is arra vonatkozóan, hogy a szövetségesekhez miként jutott el az információ. Megkönnyebbülése, hogy az angolok nyilvánvalóan csak annyit tudnak, amennyit az eligazításkor mondtak nekik, vagyis hogy az a hely talán hadianyagraktár igencsak foszlott, amikor a Rice megfelebezhetetlenül úgy ítélkezett, hogy valaki árulást követett el. Ekkor dölt el doktor Szitki sorsa, aki addig a tornacsarnokban volt egy cella a falához láncolva. Most meg kellett halnia. Nagy adag levegőt injekciózott a szívébe, és a szívkoszorú ér embólia végzett vele. A kihallgatás jegyzőkönyvének dátumát szépen átjavította, a bombázás megelőző harmadik napból az azt követő második lett de a legnagyobb megrázkódtatás akkor érte, amikor megtudta, a szövetségesek hiába rombolták szét Alkubályt, mert a bombát valami kala vagy erőd szigorúan titkos helyre vitték. Miféle erődbe? Hova? A reaktor mérnöknek közvetlenül halála előtt kicsúszott a száján, hogy az álcázás nagymestere egy bizonyos oszmán badri hadmérnök ezredes, de a fiatal tiszt személyi anyagának átvizsgálásából kiderült, hogy badri ezredes az elnök feltétlen híve hogyan tudná őt e meggyőződésétől eltántorítani. A megoldás szeretett apjának koholt vádak alapján történt letartóztatása és mocskos meggyilkolása volt. Ezután már a kiábrándult fiatalemberrel könnyű dolga volt a temetés utáni percekben, az autó hátsó ülésén. A férfi, akit Jerikónak hívtak, és akit Al a kínvallató néven rettegve emlegettek, a világgal megbékéltenül csendesen. Ámosító zsibbadság vet erőt rajta, talán az elmúlt napok feszültsége hatott ígyre. Próbált volna megmozdulni, de a végtagjai nem engedelmeskedtek. A két amerikai ezredes ott állt fölötte, egy idegen nyelven beszélgettek, amit nem értett, de azt tudta, hogy nem angol. Szeretett volna mondani valamit, de Ajkát nem tudta szólásra nyitni. A HS 125-ös délnyugatnak fordult, Jordánián túl a tenger föléért, és 3000 méterre ereszkedett. Az akabai öböl fölött a zöldsapkás tiszt kinyitotta az utastér ajtaját, és bár a repülőgép ekkor már csak nagyon lassal haladt, áradó levegőtömeg zúdult be. A két ezredes felsegítette a férfit, aki végső erőtlenségében nem tudott tiltakozni, és bár ha mondani akart volna valamit, képtelen volt rá. Akabától délre, a kék víz fölött, omár hatip dandártábornok kibillent a gép ajtaján, és belecsapódva a tengerbe, halára zúzta magát. A cápáknak már nem sok dolguk maradt. A HS 125-ös éjszaknak fordult, hamarosan ismét izraeli légtérbe ért, elhaladt élát fölött, és Tel Avivtól éjszakra leszállt a Sdedovi katonai repülőtérem. Ekkora két pilóta kibújt a brit egyenruhából, és az ezredesek is az amerikaiból. Mind a négyen visszaved izraeli katonákká. A repülőgép megszabadult a brit légierő jelzéseitől, felöltötte eredeti színeit, és visszatért Ciprusra, a csárter járatokat indító Szádzsához, akitől kölcsönkérték. A Bécsből szerzett pénzt először a Bahrajni Kano Bankba utalták át, onnan egy amerikaiba. Innen egy részét a Tel Hapoelin Bankba küldték vissza az izraeli kormánynak. Ez volt az az összeg, amit Jerikónak fizettek, még mielőtt az amerikaiak átvették volna őt. A különbség jó 8 millió dollár arra a számlára ment, amit a Mossad trükkös tőkének nevez. Öt nappal a háború vége után még két nagy hatótávolságú amerikai tért vissza a Hamrin völgyeibe. Nem kértek engedélyt és nem vártak jóváhagyást. Az F-15-ös fegyverzeti tisztjének Tim Netenson hatnagynak a holttestét soha nem találták meg. A gárdisták darabokra tépték gépiztos sorozataikkal, sakálok, rókák, barjak és héják végezték el a többit. Csontjaim ma valahol hűvös völgyekben porladnak, még 160 kilométeresem attól a vidéktől, ahol egykoron Babilon folyói mellett ősei fáradoztak és hullatták könnyüket. Az édesapja Washingtonban értesült a hírről, sűvétült és kádist mondott, és Georgetown házában bánkódott egyedül. Kevin North tizedes holtestére viszont rátaláltak. A Blackhawk helikopterek gyűrűjében britkezek szétbontották a kőhalmot, kiemelték a tizedest, testét koporsóba tették, majd egy herkuleser -el először Riádba, onnan pedig haza, Angliába vitték. Április közepén, Herford határában, az SZSZ laktanyájának alacsony, vörös téglás barakjai között rövid megemlékezést tartottak. Az SZSZ-nek nincs sírkertje, nincs olyan külön temető, ahol a halottai pihennének. Soknak szerte a világban vagy 50 csatatér nyújt végső nyughelyet, amelyeknek legtöbbször még a nevét sem tudjuk. Sokan a líbiai sivatag alatt nyugszanak, Rommellel csatázva este el 1941-42-ben. Mások a görög szigetek valamelyikén, meg az Abruzokban, a júra vagy a Vogézekben alusszák örök álmukat. Elszórta hevernek csontjaik Malajziában és Borneo-szigetén, Jemenben, Mászkát és Omán földjén, dzsungelekben és fagylaló pusztaságokban és az Atlanti jeges jegesvizében, a Falkland szigetek partjainál. A holtesteket, amelyekre rátaláltak, hazabitték Angliába, de mindig átadták a családoknak, hogy a hozzátartozók temessék el őket. Sírköveiken még ekkor sem szerepel soha az SZSZ, csak annak a lövész, ejtőernyős, gárdista vagy bármilyen más ezrednek a neve, ahonnan a katona annak idején az SZSZ-hez került. Mindössze egy emlékmű őrzi nevüket. A herfordi laktanya szívében egy alacsony, zömök kis tornyocska áll, amelyet sötét festett fatáblákkal borítottak be. Tetején óra mutatja az idő múlását, nem is hívják hát másként, csak egyszerűen óratoronynak. Talapzatára körben fényű bronzlapokat helyeztek, s ezekbe vésték nevüket és haláluk helyét. Azon az áprilisi napon öt új név került az oszlopra. Egyiküket fogságban ölték meg az irakiak, kettő visszavonulás közben tűzharcban esett el a szaudi határon. A negyedik katona halálát kihűlés okozta, Miután a jeges időben napokig nem tudta átváltani csuromvizes ruháit. Az ötödik nortédes volt. A szitáló esőben az ezred sok korábbi parancsnoka megjelent. Eljött John Simpson, aztán Johnny Slimgrove és Sir Peter. Ott volt a különleges erők igazgatója J.P. Lavett és Bruce Craig, az idő tájt az ezred parancsnoka, és Mike Martin Örnagy, meg még sokan mások is. Mivel otthon voltak, az aktív állományban lévők ismét felvehették a ritkán látott homokszínű barettet, rajta a szárnyas tőr és a jelmondat, bátra a szerencse. A megemlékezés nem tartott sokáig. Leleplezték az új bronzlapocskát, s rajtuk a tisztek és más megjelentek öt új, fehérrel kiemelt vastagbetűs nevet láttak. Tisztelektek, és aztán mindenki visszatért a munkájához. Nem sokkal ezután Mike Martin elment az autójáért a parkolóba, kihajtotta az őrök között a kapun, és indult Herford sír hegyei felé, ahol egy faluban várta az otthona. Eközben lepergett előtte mindaz, ami az elmúlt hónapokban történt vele Kuvait utcáin és Sivatagaiban, az Egek magasában, Bagdad sikátoraiban és bazárjaiban, és a Hamrin hegyei közt. És mert titoktartó ember volt, egy dolognak mindenképpen örült, hogy mindebből soha senki nem fog megtudni semmit.